Дмитро сумно усміхнувся. Ні, мати, не обійдеться. Листа треба допровадити в галич і передати у власні руки князеві Данилу. Отже, їхати хтось мусить. Тоді дозволь мені, боярине, тихо промовив Добриня, який упродовж усього сніданку жодним словом не встрявав у розмову і навіть намагався не зустрічатися поглядом ні з Янкою, ні з бояринею Анастасією. Тобі Здивувався Дмитро. Та чи ти розумієш, що береш на себе? А чи можна розумію? Добриня сумно усміхнувся. Шлях далекий, небезпечний і важкий. Але не сумнівайся в мені, боярине, я звик до всього, доберуся і до Галича. Дозволь. Анастасія стрепенулася. Очі її блиснули радістю. А чому й ні, Дмитре? Хлопець звик до незгод, хай їде. Йому навіть. «Безпечніше, бо його ніхто не знає, а Микола Степана знає увесь Київ». «Воно-то так», – багався Дмитро, – «але тут втрутилася Янка». «Тату, дозволь Добрині поїхати. Він добереться до Галича і щасливо повернеться назад, чує моє серце». Дмитро переглянувся з бояринею і засміявся. «Ну, якщо чує твоє серце, тоді я згоден. Хай їде Добриня». Зараз я накажу приготувати все потрібне для дороги і у путь. Дякую, боярине, підвівся Добриня. Я радий, що можу прислужитися тобі. А ще радий тому, що сьогодні надвечір доберуся додому у Калиновий кот, Там, мабуть, мене вже і не ждуть. Минув місяць, одного літнього дня, у післяобідню пору, по битому шляху з Білграда до Києва поспішала кінна дружина Галеча. Довкола шляху стояв ліс, пахло суницями. Попереду їхало двоє – князь Данило та Добриня. Хоча їх ніхто не міг підслухати, розмовилася велася півголоса, бо була серйозна і важила багато. «Вже скоро київ. «Як же безперешкодно в'їхати в нього?» – спитав князь. «Якщо дозорці Ростислава здалеку помітять нас, то зачинять ворота, а тоді що?» «Брати місто приступом?» Добрийнє заперечив. «Приступом не візьмемо князю. У Ростислава Стеславича дружина невелика, зате міські вали могутні. Як їх узяти?» «Менгу мав значно більше війська, ніж у тебе. Та й то відступив?» «Ні, треба придумати щось інше. Що ж?» «Не знаю. Мабуть, мені варто поїхати попереду до боярина Дмитра, а він уже щось придумує». Згоден з тобою, а як же ми? Поки дорога йде лісом, дружину з Києва ніхто не побачить, а на підході до міста біля Кудрявця. Заховайтеся зараз заростях і ждіть мого знаку. Я двічі ударю у дзвін. Тоді чим дуже мчить воріт. Князь задоволено глянув ставну постать твого співрозмовника похвалив. А ти молодець, розумно намислив. Зробимо так, як ти кажеш, «Їдь до боярина Дмитра. Я ждатиму твого знаку. Добриня приклав руку до грудей, мовчки вклонився і вдарив ногами коня. Широка дорога незабаром розгалузилася на дві. Одна повела вгору до Білгородських воріт, а друга повернула праворуч низом, понад Либіддю до золотих. Добриня поїхав прямо, піднявся на гору, поминув Ремісницький посад, густо забудований і чималими будинками, і халупами, і різними майстернями, і опинився на Вайдані перед білгородськими ворітьми. Тут було людно. Одні входили в місто, інші виходили. Немолодий, рудобородий страж приспокійно дрімав собі, сидячи проти сонця на лаві під стіною. Звежі вежі звисала йому до колін вірьовка. Смикни і вдарить на сполох дзвін. При боці меч, а щит і спис лежали просто на землі. Добриня скочив з коня, наблизився. Чому така безпечність? Чому лише один страж біля воріт? Інші сплять у сторожці, чи гайнули кудись. Він зазирнув у сторожку ніде нікого. Дивно. Глянув на юдейські ворота, до яких вела пряма широка вулиця, відчинені. І теж жодного стража не видно. Вийшов знову на майдан, вартовий, який раніше, посопував носом. Вряди годи, не розплющуючи очей, відмахувався від мух, що роїлися біля на рота. Ледь помітний подих вітерцю до ніс до нього сильний запах пиво. А, так от воно що. Мабуть, варта набухалася і розійшлася хто куди, а це й залишився на чатах. Добриня замислився, що робити? Їхати до боярина Дмитра. Чи самому впоратися з цим сплюхою? Їхати до боярина? Згайнувати дорогий час, і хто знає, що буде потім. А тут така слушна нагода. Він сів поряд зі стражем, обняв його попід руки, легенько струснув, той буркнув з просоння. «Це ти, Саво?» Але очей не розплющу. «Я», — глухо відповів Добриня, «Може, подрімаєш у сторожці, а я тим часом посиджу замість тебе». «Угу, посвідь, дотримайся за мене, вставай отак, От ходімо». Страж ледве плутав ногами, Добриня перекинув його руку собі через плечі і так дотягнув до дерев'яної сторожки, що приліпилося біля внутрішнього боку міського валу. Там поклав на низький піл для спання, засланий якоїсь кожушиною, зачинив двері і взяв їх ззовні на засув. Ну от, півділа зроблена, тепер треба подати сигнал князеві і дочекатися, поки він з дружиною вступить у Київ. Тільки якась випадковість не стала на перешкоді. Добриня повернувся на Майдан, сів на лаву і ніби ненароком двічі сіпнув за вірьовку, протяжно, басовито загув дзвін. Люди оглянулися на всі боки, підвели голови вгору, але всюди було спокійно. Страж дрімав собі, повісивши голову Вірьовка лежала на його плечі, отже, сп'яно, мабуть, так можна було подумати, і кожен поспішив по своєму ділу. Та незабаром загула земля, і з долини на гору, де кінчалося передмісця, вирнув загін вершників.